Важкі кольчуги і блискучі панцири висіли на стінах поруч з кривими турецькими ятаганами, широкими литовськими мечами, французькими мушкетами, самопалами і кількома десятками пістолів. Були тут і тугі татарські луки, і сагайдаки з напрочу довгими стрілами, і черкеські кинджали в піхвах, саджених самоцвітами. Видно було, що не в одній військовій виправі здобув їх полковник. А з усього будинку він тільки збройницю, здається, і любить. Ех, не то би. На Запорожі б йому зараз порядкулати. Міркував Бугун, удаючись, що дивиться у вікно, а натомість увесь час поглядаючи то на Кричевського, то на всіх, хто до нього приходив. А поглядати і стежити увесь час треба було неодмінно. Насамперед, через якийсь випадок, Вороги завжди могли довідатися, що шляхтич Цибульський – це є Іван Богун. По-друге, з самого рана чекали новин від великого гетьмана, і Богун весь час боявся, що ухвалений військовою радою план походу на ребелізанта Хмельницького буде змінено. А план був чудовий. Хмельницький, за одержаними відомостями, мав отаборитися десь між Дніпром і Тясменом. Війська в нього гадали щось понад три тисячі. Про татар певних відомостей у польського командування не було, але Богун знав, що татари могли надійти на поміч козакам щодня, а до того ж, з усієї України, навіть з місцевостей, де стояло коронне військо, юрбами тікало на низ поспільство. Отже, сили Хмельницького збільшувалися щодня. Зростало й коронне військо, але шляхта. Зі своїми хоругвами з'їздилася надто повільно, про війну здавалось ніхто не думав, і замість готуватися у похід проти грізного ворога, панство щодня влаштовувало бенкети. За приблизними підрахунками богоновими, всього польського війська в Корсуні, Черкасах і Чагирині мало бути до 15 тисяч, тобто 5 більше, ніж у Хмельницького. Але зате серед польського війська було щось понад п'ять тисяч реєстрових козаків. Врахувати, що всі вони перейдуть на бік Хмельницького, не доводилося. Але все ж таки тільки шляхецька пиха і самовпевненість могли підказати план, ухвалений військовою радою в Корсуні. План був такий – не чекати, поки зростуть сили Хмельницького, а вдарити на нього самим, якнайшвидше. А щоб не вибухли і не поширилися селянські повстання, тримати її під Корсунем і під Черкасами – достатні сили. Гетьманам Великому і Польному не личить самим особисто вирушати проти якогось там зрадника й розбишаки. Отже, ухвалено поділити військо на три частини. Перша – під комісаром над реєстровиками Шембергом та під молодим гетьманичем Стефаном, вирушає на Хмельницького суходолом. Друга, під осаволими військовими Ілляшем та Барабашем, має плести на низ від Черкас човнами. Обидві ці частини весь час мають підтримувати між собою зв'язок. В першій частині рахувалися до 4 тисяч війська, а в тім числі півтори тисячі реєстрових. У другій частині, що мала плести Дніпром, щось до 6 тисяч з яких коло 4 тисяч – реєстрових. Нарешті, третя частина у складі приблизно 5 тисяч чоловік на чолі з обома гетьманами поки що залишалася в Корсуні, з тим, щоб у найближчому часі, коли надійдуть нові шляхетські хорогви, теж вирушити слідом за відділом Шемберга і Стефана Потоцького. Чигиринський полк на чолі з Кричевським включено до складу того відділу, що йшов суходолом. А виходило, що поляки самі себе значно послаблювали. При умовах сприятливих Хмельницький ще довгий час матиме проти себе не все військо коронне, а тільки третю, хоч може й найкращу, його частину. «Тільки б скоріше до своїх», – думав Богун. «Тільки б скоріше повідомити Хмельницького про цей план. Але треба чекати. Треба весь час триматися з полком Кричевського, а там буде видно». Добре було б, якби Кричевського послали з тим відділом, що вирушає Дніпром. Там же і Джиджилій, і Вашняк. Там же чина на половину всіх козаків можна рахувати. Та й барабаша з Зеляшем майже всі ненавидять. Правда, і комісарові Шембергові, певно, не втекти б від лютої кари, якби потрапив до рук козакам. Але ж відділ Шемберга складається з найкращих частин польського війська. Тут же й драгуни, пана Сапегі, і артилерія з двадцяти гармат, і гусарія Стефана Чернецького. А згадавши про нього, богун не втримався, щоб не посміхнутися. «Догодня тобі, моє кохання!» – згадав він Максима і діда Панаса. І не міг уже одірватися від спогадів про підгірці, про вінницю, про Оксану. Як недавно ще він залишив її ще зовсім недавно блукав по безлюдних дорогах, простував ярами і степами сюди, до Чигирина. А ось уже завтра вранці похід. І через тиждень-два, коли пощастить Хмельницький, товариші, захват визвольної війни. А що, пане Цибульський, чи не пора вже нам повечеряти? Підходить Кричевський, і вони, мов близькі друзі, ідуть до їдані. Близькі друзі – поляк, шляхтич, призначений на полковника внаслідок скасування козацьких прав ординацією 1638 року, і козак-волоцюга – бунтівник, оголошений поза законом. Полковник його королівської милості Чигиринського полку пан Станіслав Міхал Кричевський Сонце не викотилося за зелених весняних степів, що тільки перші промені грали на високих баштах Чегринського замку, коли вдарено в бубний тулумбаси, озвалися засурмили сурми, заграли труби, заїржали і забасували під вершниками, чуючи похід коні. Попереду вирушала гусарія. Богун Дивився на неї з високого полковницького ганку, у мідяних блискучих шоломах з позолоченими крилами, в залізних з мідними розводами панцерах, з довгими списами, на яких тріпотіли од вітру вогняно-жовті прапорці, на великих грудастих гнідих конях гусари міцною, могутньою, грізною лавою звільно посувалися широкою вулицею. Страшна повинна бути атака цієї важкої залізної лави. Проти неї не встоїть ніяка сила. Кого не дістануть списами, не порубають важкими мечами вершники, розтопчуть, розчавлять, згнітуть, змішають з землею велетні коні, зламає, потрощить, рознесе на своєму шляху все залізна гусарія. Таке було богунове перше враження, але воно швидко розвіялося. Ще здалеку помітив богун на чолі гусерії довгасту постать Стефана Чернецького. Коли цей інколи може звомпити, то що вже казати про решту? подумав богун і мимохідь усю увагу свою зосередив на самому тільки полковникові. Важкий, а разом. Напрочуд рухливий кінь твердо ступав під вершником. Поверх панцера замість плаща була на Чернецькому розкішна леопардова шкура. Вітер грав довгим зелено-гарячим шарфом, позлотистий шолом світив ясно і грізно. На чолі своєї гусерії Чернецький здався Богунові куди кращий, ніж там у Підгірцях. Навіть Сіре, подзьобене віспою обличчя і блискучі зелені очі не псували його загального вигляду. Чарницький, немов, помітив на собі богунів погляд, глянув на мить на ганок, потім повернув голову до ближчого поручника і щось промовив. Чітко пролунала в гусарських шаренгах команда. Немов, якийсь вітерець пробіг по лавах, закованих у мідь і залізовечників. За гусарами йшли улани і драгуни за драгунами армата, далі піший козацький полк і німецька піхота. Такі різноманітні, такі неподібні один до одного були окремі військові відділи, а проте богун чомусь відчував їхню єдність, їхню підлеглість тій вищій волі, що послали їх у невідомі степи, залити повстання залізними хвилями, Нищити його вогнем і мечем. Довго стояв богун на ганку. Все дивився на військо, що вже ледве мріяло в долині. Аж ось озвалася Сурма, то вирушав Кричевський на чолі свого полку. «Дивіться ви!» сміялися козаки. «А й Кривуля таке непогано конем править!» «Дали непогано!» Військо посувалося поволі. У степу вже високо піднялися буйні трави, неначе зелені хвилі, без краї його моря, бігли, розливалися, танули десь аж коло блакитно і млистого обрію, де неде темніли на час невеличкі байраки і знову зникали в весняних далях. Що ближче до вододілу Дніпра Інгульця,